Розділ 2. Я не твердолоба. Думаю, саме час це прояснити. Знаєте, важко не відчувати нестачу олії в голові, коли ростеш поруч із молодшою сестрою, яка не просто перейшла у твій клас, а й перевелася пізніше у клас наступний. Усе, що потребувало розумових зусиль, Катрина робила першою, незважаючи на те, що була на 18 місяців молодша за мене. Усі книжки, які читала, вона читала першою. Усі факти, про які я згадувала за обіднім столом, вона вже знала. Вона єдина відома мені людина, яка насправді любить іспити. Іноді я думаю, що вдягаюся так, тому що єдине, чого не може зробити Трина, вдало підібрати одяг. Вона належить до тих дівчат, які надають перевагу з та джинсам. На її думку, причепуритися – це заздалегідь попросувати джинси». Мій батько називає мене «типачка», бо я, як ведеться, говорю те, що перше спаде мені на думку. Він каже, що я капу кап моя тітка Лілі, яку я з роду не бачила. Трохи дивно, коли тебе постійно порівнюють із тим, із ким ти ніколи в житті не зустрічалась. Я спускаюся сходами у фіолетових черевиках, а тато киває мамі і каже, «Пам'ятаєш фіолетові чобітки тітки Лілі?» Мама пирскає і починає сміятись, не із якогось секретного жарту. Моя мама називає мене оригіналкою. Це такий собі ввічливий спосіб натякнути, що моя манера одягатися їй не зовсім зрозуміла. Утім, окрім короткого підліткового періоду, я ніколи не хотіла бути схожою на трину чи інших дівчат у школі. До 14 я надавала перевагу хлопчачому одягу, а тепер намагаюсь одягатись на догоду собі, залежно від мого настрою конкретного дня. «Яка мені рація мати банальний вигляд? Я невисока, чорнява, і, як вважає тато, маю обличчя ельфа. Не за ельфійську вроду йдеться. Я не сіренька мишка, але навряд чи хтось колись назвав мене красунюю. Мені бракує витонченості, Патрик називає мене розкішною, коли хоче затягнути в ліжко. Проте він досить відвертий у цьому, ми ж знаємо одне одного майже сім років. Мені вже двадцять шість, а я й досі не знаю, хто я». І взагалі про це не задумувалася, доки не втратила роботу. Можливо, я вискочила б заміж за Патрика, народила кількох дітей і жила б за кілька вулиць від того місця, де постійно мешкаю. Окрім екзотичного смаководії та того, що мій зріст нижчий від середнього, я мало чим відрізняюся від будь-кого, хто проходить повз вас вулицею. Думаю, ви не глянете на мене вдруге. Звичайна дівчина, що провадить звичайнісіньке життя. І насправді це мене цілком влаштовує. Ти маєш одягти костюм на Співбесіду, наполягала мама, тепер усі вдягаються надто повсякденно. А вже ж, слід неодмінно носити костюм у тенесеньку смужку, щоб годувати з ложечки якогось стерегання. Не блазнюй, я не можу дозволити собі купити костюм. Ану ж, як не дістану цю роботу. Можеш взяти мій, а я випросую тобі гарну блузку. І хоча б цього разу не закручуй своє волосся в ті... Вона вказала на моє волосся, зазвичай скручене, у два темні вузлики обабіч голови, штучки, як у принцесі леї, просто спробуй здаватись нормальною людиною. Я знала, що з моєю матір'ю краще не сперечатись, і думаю, татові було наказано не коментувати моє вбрання, коли я вийшла з дому, незграбно рухаючись у надто вузькій спідниці. Бувай, люба, кутики його рота посмикувалися щасти тобі, ти дуже ділова. Неприємним було не те, що я вдягла мамин костюм, чи те, що його скроєно за останньою модою кінця 80-х, а те, що він був мені трохи замалий. Я відчула, як пояс врізався у мій живіт і обсмикнула двобортний піджак. Про маму тата каже, на заколці не в единці, то більше жиру. Під час недовгої поїздки автобусом мене трохи нудило. У мене ніколи не було справжньої співбесіди. Я потрапила в булочку з масом, коли трина заклалася зі мною, що я не знайду роботу за один день. Тоді я вийшла і просто запитала Френка, чи не потрібна йому зайва пара рук. Саме того дня кав'ярня відкрилася, і він не міг надякуватися. Тепер, озираючись назад, я навіть не пригадувала, що ми з ним обговорювали мою зарплатню. Він запропонував потижневу оплату, я погодилася, а раз на рік він дещо підвищував її, зазвичай на трохи більше, ніж якби я попросила. А все ж таки, про що запитують на співбесіді? А ну ж як загадають на практиці погодувати того старого, викупати його чи щось таке? Саїд сказав, що в них є чоловік-доглядач для інтимних потреб. Я здригнулася від цієї фрази. Отож, обов'язки іншої доглядальниці, за його словами, були не дуже зрозумілі. Я в'явила собі, як витираю слину з рота старого і, можливо, голосно перепитую. Принести йому чашечку чаю. Коли дідусь лише почав відновлюватися після інсультів, він нічого не міг зробити самостійно. Усе робила мама. «Твоя мама – свята», – сказав тата. Певна, маючи на меті те, що вона витирала сідниці, натікаючи з вереском із хати. Я впевнена, що мене так ніхто ніколи не назве. Я подрібнювала дідусеві їжу і готувала йому чай. Та що до решти, то я не з того тіста». Гранта Гаус містився з іншого боку з замку, неподалік від середньовічного муру. На довгій неасфальтованій ділянці, де стояли тільки чотири будинки і крамниця Національного трасту в самому осерді туристичної зони. Я минала цей будинок мільйон разів, ніколи навіть не помічаючи його. Тепер, проходячи повз автостоянку й мініатюрну залізницю, які були порожні й настільки похмурі, наскільки похмурим може здаватися літній атракціон у лютому, я побачила, що будинок більший, ніж собі уявляла. З червоної цегли і має двопільні двері з віражами. Такі будинки ви бачили, гортаючи старі випуски журналу Country Life у приймальні лікаря. Я йшла під'їзною доріжкою, намагаючись не думати про те, що за мною можуть спостерігати з вікна. Коли ви піднімаєтесь довгою доріжкою, то перебуваєте у невигідному становищі, почуваєтеся людиною другого сорту. Я вже була подумала чи не присісти мені в реверанці, коли двері відчинилися, і від несподіванки я підстрибнула. Молодиця, не набагато старша за мене, вийшла на ганок. Вона була в білих штанях і подовженій блузі, схожій на медичний халат. Під похвою несла пальто й теку. Проходячи повз мене, жінка ввічливо усміхнулася. «І спасибі, що прийшли», – пролунав голос з будинку. Ми зв'яжемося з вами. Потому звідти визернула вродлива жінка середнього віку з дорогою модельною зачіскою. На ній був брючний костюм, що вартував більше, ніж мій тато заробляє за місяць. Ви, напевне, місіс Кларк? Лоїза, відказала я, і як напучила в мене мама, простягнула вітаючись руку. Мої батьки зійшлися в тому, що теперечки молоді люди ніколи не простягають руку, а колись про ній або гірше повітряний поцілунок вибі думати не сміли. Ця ж жінка не була схожа на ту, яка зрадіє повітряному поцілункові. Добре, заходьте. Поручкавшись, вона хутко вихопила свою руку, але затримала на мені погляд, немов оцінюючи. Заходьте, будь ласка, поговоримо у вітальні мене звати Каміла Трейнор. Вона здавалася втомленою, неначе того дня вимовляла ті самі слова вже багато разів. Я пішла за нею до величезної кімнати з панорамними вікнами від стелі до підлоги, важкі штори спадали елегантними складками з масивних карнизів із червоного дерева, а долівка була вкрита перськими килимами з вигадливими узорами. Пахло бджолиним воском і антикварними меблями. Повсюдно стояли невеличкі елегантні поліровані столики з декоративними скриньками на них. На якусь мить я задумалася, куди ж трейнери ставлять свої чашки з чаєм. Отже, вас скерувала служба зайнятості, так? Сідайте. Поки вона гортала теку з документами, я нишком роззиралась у кімнаті. Я гадала, будинок буде схожий на притулок для літніх людей, довкола підйомники, що й на витерті, чисті поверхні. Але він скидався на страшенно дорогі готелі, від яких віяло аристократією І був заповнений улюбленими речами, що самі собою здавалися цінними На серванті стояли світлини у дрібних рамцях, але надто далеко від мене, щоб розгледіти обличчя Поки жінка переглядала папери, я підсунулася, щоб спробувати краще роздивитися їх І саме тоді я почула це – звук від шва, що тріскає Таке ні з чим не сплутаєш я глянула вниз, шов, який з'єднував два шматки тканини на моїй правій нозі, розійшовся, і з клаптів по краях звисали шовкові торочки. Ураз я відчула, як моє обличчя взялося червоним. Отже, місь Кларк, ви маєте досвід роботи з квадриплегіками? Я повернулася до місіс Стрейнор, вигнувшись так, щоб мій піджак якнайбільше накрив сідницю. Не маю. Ви довго працювали доглядальницею? «Ну, насправді я ніколи цього не робила», – мовила я, неначе почувши у вусі голос Саїда додала. «Але певно, що можу навчитися». «Ви знаєте, хто такий квадриплегік?» Я запнулася. «Коли ти застряг у інвалідному візку?» «Можна й так сказати». Існують різні ступені квадриплегії, але в даному випадку йдеться про цілковиту втрату рухомості ніг і дуже обмежене використання п'ястків та рук загалом. Вас це не обтяжить? Ну, певне, що не так, як це обтяжує його. Я всміхнулась, але обличчя місіс Трейнер було невиразним. Перепрошую, я не хотіла. Ви кермуєте автомобілем, міс Кларк? Так. З водійськими правами все гаразд? Я кивнула. Каміла трейнер щось позначила у своєму списку. Що віддалі розходився? Я бачила, як розпірка невблаганно повзе до гори по моєму стегну. Отакочки, доки піднімуся, буду схожа на танцівницю з Вегаса. З вами все гаразд? Місіс трейнер дивилась на мене. Я просто трохи розігрілася. Ви не заперечуєте, якщо я зніму піджак? Перш ніж вона встигла щось сказати, я вивернула піджак одним плавним рухом і обперезила ним талію, затуляючи розпороту спідницю. «Ви знаєте, так жарко!» – промовила я, всміхаючись до неї, «коли зайдеш сюди з надвору». Запала тиша, а потім місі Стрейнер знову глянула на Теку. «Скільки вам років?» «Двадцять шість. І ви працювали на вашій попередній роботі протягом шести років?» Так. «У вас є копія моєї рекомендації». М -м -м. Місіс Трейнер витягнула її та примружилася. «Ваш попередній роботодавець пише, що ви доброзичлива, балакуча і ваша присутність робить життя кращим». «Так, я заплатила йому за це». І знов це незворушне обличчя. «От дітько», – подумала я. Здавалося, мене ретельно вивчали, і не кончив в хорошому значенні цього слова. Мамина блуза раптом видалася мені дешевою, синтетичні нитки виблискували на тонкій світлі тканині. Треба було вдягти найпростіші штани та блузу. Що завгодно, але не цей костюм. То чому ж ви покинули роботу, на якій вас так шанували? Френк, власник, продав кав'ярню. Це ту, що біля підніжжя замку, булочка з маслом. Була колись. Виправилась я. Хоч я була б рада там залишитися. Місіс трейнор кивнула, або тому, що вона не відчула потреби щось сказати про це, або тому, що вона теж була б щаслива, якби я там залишилася. А що ви хочете робити у своєму житті? Перепрошую. Чи прагнете ви зробити кар'єру? Це лише сходинка на шляху до чогось більшого. Ви маєте професійну мрію, яку прагнете здійснити? Я безпорадно дивилась на неї. Це що, якесь підступне запитання? Я. я так далеко не заглядала, відтоді, як втратила роботу, я просто. я ковтнула повітря. Я просто хочу знову працювати. Звичайно, жалю гідно. Хто це йде на співбесіду, навіть не знаючи, чого саме хоче. З обличчя місіс Трейнер можна було зрозуміти, що вона думала про це. Вона відклала ручку. То, міс Кларк, «Чому я маю взяти на роботу вас, а не попередню, скажімо, кандидатку, в якої кілька років досвіду роботи з квадриплегіками?» Я подивилась на неї. «Хм, як по щирості? Не знаю». Мої слова зустріли мовчання, тому я додала. «Думаю, вам вирішувати?» «Ви не можете назвати жодної причини, чому я маю вас знайняти?» Переді мною раптом пропливло обличчя моєї матері. Я не могла уявити, як повернусь додому у рваному костюмі після чергової невдалої співбесіди, а за цю роботу платили більше, ніж 9 футів на годину. Я випросталася. Гаразд. Я швидко вчуся, ніколи не хворію, живу по той бік замку, і я сильніша, ніж здаюся. Думаю, я доволі сильна, щоб допомогти перенести вашого чоловіка. Мого чоловіка? Ви не з чоловіком моїм працюватимете, і з сином. З вашим сином? – закліпала я. «Хм. Я не боюся важкої роботи, я розуміюся з різними людьми, і я роблю чай вищого гатунку. Я почала версти дурниці, щоб чимось заповнити тишу. Думка про те, що мовиться за її сина, приголомшила мене. Тобто тато вважає, що це не найкраща рекомендація. Та як знати з мого досвіду, майже не існує таких речей, яким не можна зарадити за допомогою доброї чашки чаю». Місіс Трейнер якось дивно на мене глянула. «Пробачте», – швидко залепитала я, зрозумівши, що сказала. «Я не стверджую, що параплагію, квадриплагію вашого сина можна стілити чашкою чаю». Маю сказати вам, місць Кларк, що цей контракт не на постійній основі, лише на півроку. Ось чому зарплата відповідна. Ми хотіли залучити підхожу людину. Повірте мені, коли ви пропрацювали кілька змін на птахофабриці, то навіть робота у в'язниці Гуантанамо здається привабливою. Стули писок, Луїзо. Я закусила губу, але місіс Трейнор, здавалось, не помітила. Вона згорнула теку. Мій син Віл попав у ДТП майже два роки тому. Йому потрібен цілодобовий нагляд, більшу частину якого забезпечує кваліфікований медбрат. Нещодавно я повернулась на роботу, тож доглядальниця повинна бути тут протягом дня, щоб підтримувати Вілові компанію, годувати і ставати йому в помічі всюди, де буде потрібно, слідкувати, щоб без ним нічого не сталося». Каміла-трейнер опустила очі і додала, «Вкрай важливо, щоб поруч з вілом була людина, яка усвідомлює цю відповідальність. Усе, що вона казала, навіть те, як виокремлювала слова, здавалось, натякало на мою недалекість». «Зрозуміло», – промовила я, і почала збирати свою сумку. «То ви хочете працювати?» Це було так несподівано, що спочатку я подумала, що не розчула. «Перепрошую». Потрібно, щоб ви розпочали роботу якомога швидше. Оплата потижнева. На якийсь час я втратила мову? «Ви берете мене, а не...» – почала була говорити. Робочий день доволі довгий – від восьмої ранку до п'ятої вечора. Іноді довше. Перерви на обід, як такої, немає. Хоча коли Натан, вілів медбрат, приходить пополудні провідати його, у вас з'являється вільних півгодини». Вам не потрібно нічого медичного? Віл дістає усю потрібну медичну допомогу. Нам потрібен хтось надійний та життєрадісний. Його життя складне, тому важливо підбадьорювати його. Вона замовкла, пильно вдивляючись у далечінь крізь панорамні вікна. Нарешті місіс Трейнер повернулась до мене. Інакше мовити його психічне щастя так само важливе для нас, як і фізичний стан, розумієте? Гадаю, так. Я повинна носити уніформу? Ні, ніяких уніформ. Вона глянула на мої ноги, але ви б могли одягати щось не настільки відверте. Я опустила очі і побачила, що мій піджак сунувся, відкривши добру частину голого стегна. Це, пробачте, тріснув шов. Насправді це не моє, але місіс Трейнер роздавалася, більше не слухала. Я пояснюю ваші обов'язки, коли ви станете до роботи. Зараз, місь Кларк, із Вілом спілкуватись непросто. У цій роботі психологічне ставлення так само важливе, як і інші професійні навички, які ви маєте. Що ж, побачимося завтра? Завтра? Ви не хочете... Ви не хочете познайомити нас? Сьогодні у Віла поганий день. Думаю, найкраще почати з нуля». Я підвелася, розуміючи, що мій сіс-трейнер вже чекала, щоб ви проводите мене. «Егеш!» – промовила я, обтягуючи мамин пиджак. е дякую, побачимося завтра о восьмій». Мама накладала картоплі на татову тарілку. Вона поклала дві картоплини, а тато вихопив із сервірувальної тарілки третю та четверту. Мама перепинила його, повернувши картоплини назад у тарілку, таки стукнула його по пальцях ложкою, коли він знову потягнувся по них. За невеличким столиком сиділи мої батьки, сестра з Томасом, мій дідусь і Патрик, який завжди приходив на вечерю по середах. «Тату», – промовила мама до дідуся, – «може, хтось поріже тобі м'ясо?» «Трино, поріж дідусеві м'ясо!» Трина схилилася і стала вміло нарізати м'ясо на дідусавій тарілці. Для Томаса, який сидів з другого боку від неї, вона це вже робила. «То настільки той чоловік покалічений, Лу?» «Напевне, не дуже, якщо ви неладні допустити до нього нашу дочку», – зауважив тато. Позаду мене працював телевізор, щоб тато і Патрик могли дивитися футбол. Час від часу вони завмирали з набитим ротом, удивляючись в екран поза мною і слідкуючи за запасом чи майже голим. Я гадаю, це чудова можливість. Вона працюватиме у великому маєтку на хорошу сім'ю. Люба, вони бувають не з аристократів? На нашій вулиці аристократом вважався кожен, у кого в родині не було випадків притягнення до права за антисоціальну поведінку. Думаю, так. «Сподіваюсь, ти відпрацювала свій реверанс», – вишкірився батько. «А ти вже познайомилася з ним?» Трина перехирлилась, щоб не дозволити Томасові зіштовхнути ліктем на підлогу свій сік. «З тим калікою. Яка він людина?» «Я познайомлюся з ним завтра». «Дивно це. Ти проводитимеш із ним цілісінькі дні, по дев'ять годин. Бачитимеш його частіше, ніж Патрика». «Це не важко», – відповіла я. Патрик з другого боку столу удавав, що зовсім не чує мене. І тобі ж не доведеться переживати за сексуальні домагання, сказав тато. Бернарде, гаркнула мама, я лише озвучив те, про що всі подумали. Мабуть, це найкращий бос для твоєї дівчинки, га, Патрику? Патрик посміхнувся він намагався відмовитись від картоплі, попри всі мамині зусилля. Цього місяця в нього було вуглеводне розвантаження він готувався до березневого марафону. «Знаєш, я ось подумала, може тобі доведеться вивчати мову жестів? Тобто, якщо він не зможе спілкуватись, як ти знатимеш, що він хоче?» «Мені не казали, що він не говорить, мама». «Насправді, я не здужала згадати, що казала місіс трейнер. Тоді я була трошки шокована, що мене взяли на роботу. Може він говорить через спеціальний пристрій, як той науковець, той із Сімпсонів? «Не сказав Томас. «Та ні», – заперечив Бернард. «Стівен, Гокінг!» – підказав Патрик. «Еге, саме він!» – підтвердила мама, перевіривши осудливий погляд з Томаса на тата. «Таким поглядом можна було заморозити кров. Вчиш його лаятися?» «Де там? І гадки немає, звідки він це взяв!» «Недоумок!» – промовив Томас, дивлячись прямо на діда. Три не скривилася. «Я б запанікувала, якби він говорив через голосовий апарат. Можете собі уявити?» «Дай мені склянку води!» – перекривила вона уявного каліку. Розумниця, але недостатньо розумна, щоб не завагітняти, як іноді бурмутів тато. Вона була першим членом нашої родини, який вступив до університету, але через появу Томаса мусила покинути навчання на останньому курсі. Мама і тато і досі сподівалися, що одного дня вона зробить родину багатою, чи хоча б працюватиме в приймальні, а не в тісній скляній кабінці. Так чи так було б чудово. Перебуваючи в інвалідному візку, він не конче має говорити, як далек, сказала я. Однак ти мусиш тісно зблизитися з ним, щонайменше ти маєш витирати йому рота, поїти його тощо. То що? Це ж не ракетобудування. Це, каже жінка, яка колись на виворіт одягнула під підгузок. Лише один раз? Двічі з трьох разів. Я поклала собі спержевої квасолі, селкуючись здаватись більш оптимістичною, ніж почувалося. Проте навіть в автобусі дорогою додому ті самі думки вже товклися в моїй голові. «Про що ми говоритимемо? А ну ж, як він просто дивитиметься на мене у сиденьки, схиливши голову. Чи панікуватиму я? А що, як не розумітиму, чого саме він хоче?» Про мій догляд за живими організмами ходили легенди. Після тих трагедій, що сталося з хом'яком, паличниками чи золотою рибкою на ім'я Рендольф, ми більше не мали ані кімнатних рослин, ані домашніх тварин. І як часто буде поруч його суварамати? Мені зовсім не подобалося, що за мною постійно стежитимуть. Місіс трейнер здавалася жінкою, від погляду якої все валиться навіть із справних рук. «Патрико, а що ти про все це думаєш?» Патрик ковтнув води і знизив плечима. На дворі по шибках стукав дощ, ледве чутний за гуркотом тарілок і столових приборів. «Це добрі гроші, Бернардо! Так чи інакше, це краще, як працювати ночами на птахофабриці. За столом всі схвально загули. Ну про що можна говорити, коли найкраще, що ви всі можете сказати про мою нову роботу? Це те, що це краще, ніж тягати курячі тільця по величезному ангару», – сказала я. А тим часом ти будь-коли можеш привести себе до форми почати тренувати клієнтів разом із Патриком. Привести себе до форми? Спасибі, тато. Я збиралася тягнутися по ще одну картоплину, але передумала. Ну, а чом би і ні? Здавалося, мама нарешті сяде. Усі на мить затихли. Але ні, вона знову була на ногах і підливала дідусеві соус. Про це варто подумати на майбутнє. Язик у тебе те, що треба. «Вживіть до неї те, що треба», – перхнув тато. «Я щойно знайшла роботу», – сказала я. «На якийсь дозволу, сказали, платять більше, ніж на попередній». «Але вона тимчасова», – упав у річ Патрик. «Твій батько має слушність. Ти водночас можеш почати приводити себе до форми. З тебе вийшов незгірший особистий тренер, якщо докласти трохи зусиль». «Я не хочу бути особистим тренером. Мені не подобається постійно підстрибувати». Губами я обізвала Патрика, і він посміхнувся. «Лухоче роботу, де могла б задерти нога і дивитися телевізор, годуючи старого Айронсайда через соломинку», – докинула Трина. «Еге, бо переставляти прив'ялі жоржини з відраз з водою вимагає стільки фізичних і розумових зусиль, правда, Трино?» «Ми дражнемо тебе, Люба». Тато підняв чашку чаю, це чудово, що ти маєш роботу, ми вже пишаємося тобою, і я певен, що не ти переступиш поріг того будинку, ті недоумки не захочуть тебе втрачати. – Недоумок, – сказав Томас. – Не я, – жуючи, – сказав тато, перш ніж мама встигла щось промовити.